Amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, hogy április 4 -e, november 7 -e, nem csak kimondottan beatet játszanak. Akkor, amikor évfél van, és amikor már mindenki csak iszik, esetleg pengesenek azon a gitáron, a magyar tehát mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi szép őrszét kívánunk mindenkinek, ez a klubrári benne az addig jó, még Kádár él, Babbal, Péterrel. És Péterrel. Az... Miért lettem én Péter? Megöregettem? Hát eljárt fölötted akkor, az az jelenség, hogy a, ahogy így nézem, a B oldal serceg neked is már nagyon 35 voltam. évet taposom, így vagyunk mi ezzel. Szóval hol tartottam? Mert félveszegítottál. A bemutatásnál. A bemutatásnál. Tehát ott tartottam, hogy itt van Bab, Péter és az önökkalázatos narrátor a Punks no Miklós. Arra gondoltunk, hogy nem saját ötlet, tehát ennyit el kell árulnunk, hanem hűséges hallgatótársaink segítettek a műsor szerkesztésében akkor, amikor a múlt héten felhívtak és azt mondták, hogy nehogy abba hagyjátok már a műsort, hiszen nem foglalkoztatok még a gyárlátogatással, és akkor így a homlokunkra csaptunk, ami hát egyre magasabb természetesen, tehát szép lassan már, ha a fenekünkre csapunk, akkor is a homlokunkra csapunk, de ez mindegy. Akkor passzódásra gondoltam, ne nézzél rám, kérdőm. És arra gondoltunk, hogy megkérdezzük Önöket, kedves hallgatók, hogy tehát a legnagyobb kihívás az az, ha olyan hallgatót találunk ma este 8 és 10 között, akit elvittek mondjuk az általános oskolából, vagy a középiskolából, lett az gimnázium, egy gyárba, ahol úgy döntött, hogy ő ezt a munkát szeretné csinálni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt nem talált is egyet mindjárt, mindjárt elején. Gratulálok! Jó estét! 24 953, azon kedves hallgatóink kedvéért mondom el, akik nem tudják a telefonszámunkat. Hát az úgy volt, hogy az is bejátszott természetesen, hogy nálunk nem volt villanya, ahol én felnőttem. Hol, hol nőtt föl? Én egy recs melletti tanyán, úgy hívják, hogy háromhányás. Segítsen én nekem! Angik, ez a neve mai napig is térképen is így van. Ez egy lófi szérű volt, itt laktunk, uh -huh. és elvittek minket az iskolából Liszkóba, ugye a mátra fémművekhez, hogy vagy a recski érzbányában, akkor én mindig és mindig csak a villanszerelése érdekelt. Engem a villany. Én annyira vágytam volna arra, hogy nekünk egyszer legyen villanyunk, hogy én itt nem villanszerelem. Azért ez egy komoly történet. Hát igen, ez, ez, ez motivál. Tudja, és... tudja, mert, mert én egy ö, osztálytársamra emlékszem, akinek nem volt ö, ö, villanya a lakásukban. Tehát amikor én ö, általános iskolás voltam, akkor volt az almás is és nekik nem volt villanya a, a kéróban. És, ö, és amikor így beszélgettünk, hogy este mit csinálnak, hát mondta, hogy föltekerik a Petrót. Én, és akkor... abból nagy doktori tudnék írni, a petrólem lámpa üvegének a tisztításából, hogy abból az elhasznált rózaszín bundabudyi belsejéből fakana végére, hogy tesszük rá és abból, hogy huhúkolunk, hú meg hogy, hogy váljuk a petrólem lámpát, el enyhén, ferdén meg, hogy az bekormoljon, hát ebből nagy doktori tudnék írni, mert az, az én dolgom volt. Uh -huh. Aztán ment a történet tovább, mert a villanszülettem, és 1967-ben végeztem Salgó mint villanszülő, és akkor én az helyezkedtem el helyezked Szeptember 1 az áramszolgáltatónál. Észak-Magyarország áramszolgáltatója már? Igen, és egy csodálatos csapatban csöppentem, és Egerben megértése telt a dolog. 1967. december 13-án, utcanapján a háromházas anyánkig a fény. Azért az is. Úgyhogy. Úgyhogy. Úgyhogy akkor, már akkor úgy éreztem, nem értem hiába. Mert azért ott hét családnak lett villany, mai napig is van. Nem volt messze. Tudja, a nagy feszültség mellettünk ment el, ott a, a tanya mellett, és a, a mátorésként pedig ott a temetőmert volt egy, egy leágazási lehetőség. Csak az émásztók egy jó szándék, hogy egy ilyen kis teljesítményt adtak a adtak mi tanácsnak, ugye rendekésre is volt nyolc vilajosztók, amit mi a társai munkába. Beépítettünk, felvezetékeltünk, és lett közvilágítás, lett villany, lett minden. Látja, ebben az más. az érdekes, hogy, hogy ez nem volt olyan régen. Én minap így a, a, a gyerekeim kérdezték tőlem, hogy, hogy mit csinálok az órámmal, amikor így felhúzom. Én és mondtam, hogy hát fel kell húzni, tehát olyan óra ez, hogy, hogy fel kell húzni. számukra ez idegen volt. Mint Én ahogy az is, hogy, hogy, hogy mi a stencil papír, vagy, vagy mi az indigó. Tehát az indigó számukra egy ilyen nagy barázslat. Tehát az, hát hogy, hogy ráteszem egy papírra, tehát ők, akik mondjuk az iskolában leküldenek a titkására, hogy valamit lefénymásoljanak, az indi, lila indigó, meg a fekete indigó, hát az mámor. Hát igen, ez fény a fény is ér egyébként. A villany. A fény az meg a csoda volt, úgyhogy onnantól lett mindjárt szuprafon, csehszlovák lemezjátszó, az utána, le, utána lett egy delta TV, úgyhogy... Egyébként addig miért nem volt áram? Tehát, ott... Egyszerű, egyszerűen ez a, ez a tanya, ez, ez a barkóci családnak a grófi szérűje volt, amiről a, a adím grófi és mikor a, a család 44 be érezte a bajt, akkor a leghűsésebb cselédeknek adták, íratták rájuk ezt a tanyát. Itt volt a kondás, a csordás, a molnár, az én nagyapám, a kertész, az erdész. Tehát tulajdonképpen, akiket ők fontosnak tartottak, ez az itt lévő, tulajdonképpen nem egy nagy szám volt, égre nyíló volt, meg, meg, meg, meg sobakonyhák voltak ezek, szóval meg egy maximum hozzá, szóval nem volt is semmi nagy vaszisz, hogy 80 centi falak, vagy egyméteresek, és, és, és, és ez, akkor ezekre hagyták. És akkor mi itt Hát akkor ez volt, jött a 45, én 40-20 megszülettem, aztán anyám még itt éltek, és voltunk, és nem volt más lehetőség, meg hát akkor ismerve, meg a szegénységet, hát itt nőttünk n Magát egyszer elvitték olyan helyre, ahol volt áram, honnan Hát iskolába kell. jártam, meg minden, hát, uh -huh. hát ott meg tudtam, meg, meg az a, a, a iskolatársai még már mindenkinél volt villany, mert tulajdonképpen mind a községi villamosított, csak ez a két község közötti, röldkatlamba levő, még egyszer mondom már, a grófi szívül, ahol emberek laktak, ide nem hozták rá villanyt, ezt nem tudta senki fontosnak, nem volt rá például. Hát És vilánszerelőként dolgozott? Egy évet. Uh -huh. Egy évet dolgoztam, a te bekutatt otthon, aztán továbbment? Nem, nem mentem, volt a rendékás munkavállás, beszéltünk már erről a dologról, Igen. kimentem a rendékába, ottan kül mi egymás, és annak rendje módja szerint. Rendékában még mind villancszerülőként kezdtem, de adandóak, amit felvettek kint a a kőkefűs akkor már onnantól a egy jó kis. Jó indulás meg. volt ez uram, köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. <gül> Minden jót maguknak, és kellemes ünnepeket kívánok. A legjobb És folytassák a műsort, mert így is lesz ez. Mert, mert, mert nagyon kellett, nagyon sok ember hallgatja. Köszönjük nekem. szépen. Kell ez nekünk. Viszont Minden jót a és jó egészségű Viszont Köszönjük, kívánjuk. Tényleg jut eszembe. Én héten karácsonyi Szentest előtt csinálunk műsort. Persze lesz? Persze 23-án. mi van? De igen, 23, nem, nem 23-án. Tehát 24-07-95-3 a ma esti műsorunknak a témája az iskolalátogatás. Nem, nem gyárlátogatás. Igen, igen, az iskolában végzett gyárlátogatás. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök, kedves hallgatók, milyen gyárakat, milyen üzemeket tekintettek meg. Azt gondolom, hogy az előző hallgató az... Jó felütés volt. Az jó felütés volt, de abban én nem reménykedtem, hogy olyan hallgatókkal nagyon találkozni fogunk, akik egy ilyen gyárlátogatás alapján döntik el, hogy, hogy ezt a munkát szeretnék csinálni. Tehát ez, ez volt a cél ilyen gyárlátogatásnak? Ezt nem tudom, hát az lenne jó, ha telefonálna mondjuk egy iskolai igazgató, vagy egy tanármadár, és elmondaná azt, hogy hát mi azért vittük a gyerekeket a gyárba, mert egy. Volt kötelező kérde. volt? Hát vagyok én egy tanár. Hát te olyan kérdéseket teszel igen, föl, igen, amit a hallgatóknak kéne, hogy föltegyél. Uh -huh. Tehát Pszichó Péter azt kérdezi önöktől, kedves hallgatók, hogy kötelező volt. Mi volt a célja? Mi volt a célja? A amire én pontosan emlékszem, tehát eh, pontosan, hogy emlékeznék már pontosan, amikor nem emlékszem pontosan. Cukorgyár. Azt nagyon nem szerettük, mert a, a cukorgyár, de hát olyan, mint úgy általában a, a, az ilyen kemény munkahelyek, az a cukorgyárban az volt a baj, és itt nyilván m, sok hallgató meg fog ütődni, hogy, hogy a cukorgyárban nagyon büdös volt. Tehát valahogy a, az eljárás meg a folyamat, az valahogy úgy ment, hogy, hogy, hogy, hogy így mentünk jó, odaig, hogy láttuk, hogy a cukorrépát lemossák, az oké. Okay. Amikor láttuk azt, hogy földarabolják, na még az is jó. Aztán így ment ez az áztatásos valami, az így men mentünk jó. végig, és az nem volt jó. Haló jó estét! Letette a hallgató, pedig biztos el tudta volna mondani, hogy kötelező volt. -e. 24 07 egyébként, ez az addig jó, telefonszáma, eh, ahová... Na, hol tartottam? De hát, az hogy... áztatás már nem volt jó. Az áztatás már nem volt jó, és nem mentünk, mentünk, jó estét! Jó estét, terúszott, szörös lássál A uh, uh, cukorgyárról nem beszéltél, hogy büdös volt? Ma, hát most elkezdtem, de gyerekként gondoltam azt, hogy büdös. Tehát egyébként <gül> jó. nyilván jó szagú, ezért nem lett egy cukrász. Le, Legfélve a késztermék. Szóval az a helyzet, hogy én katonai főiskolára jártam, és ruházati szakon végeztem. Mi van? Uh -huh. Ruházati szak, tehát ruházati szolgálatszónak, olyan katonatiszt voltam, aki a ruházatokat Felállt, de van legyen. külön ilyen szak? Tehát katonai főiskolán? Persze. A hat... katonai főiskolán a messze, és ez a Gólya illetve alka volt, és a Hattább belül voltak különböző szakirányok. Ja, ez a komendáshoz tartozik, vagy? Ö, hát Na, igen, ellátó, igen. Az igen. A Hattább ellátó, és hát volt ruházat, élelmező, szemanyag, uh -huh. szállító, tehát ez Mit és... tanultatok ti ott? Tudom, hogy nem, nem kapcsolódik a tárgyhoz, de ez, ez most engem nagyon-nagyon felcsigázott. Igen. Hát, hogy volt valamilyen különleges tantárgya, amit mondjuk máshol nem tanítottak? Itt a ruházat és a ruházat egy egyenruhavarrás. Hát egyenruhavarás nem, anyagismeret volt, ahol a gyárlátogatások voltak, de hát volt egy jó pár olyan tantárgya, uh -huh. amivel más nem találkozott. Például a harcászat, a hasznávvezetési pontok hogyan szervezni, meg voltak érdekes tantárgya. Uh -huh. Jó. <gül> Köszönöm szépen. <gül> az anyagismerettel kapcsolatosan, hát ugye tanultunk a, a különböző anyagoktól, minden, ami a ruházathoz illik, és hát a, a, az anyagok tulajdonsága, hogy a len, a kender, vagy a gyapot, tehát a pamut ruházatnak az alapanyag a gyapot, és hogy megismerjük magukat az anyagokat, úgy vittek bennünket körbe különböző gyárakhoz. Uh -huh. Fonodába, az, az úgy érdekes volt a tetszett mindenkinek, mert hát ö, ott főleg lányok dolgoztak. Igen, psiho már itt ezt nekem súgta, illetve mondta a szájával, hogy a csajok. Igen, igen, az, az, az különösen érdekes volt, ez, ez úgy jó volt. Aztán a, amikor a varodába mentünk, ott már nem annyira tetszett, mert már kezdett büdös lenni, mert hogy a őzöldes vasalóknak elég kellemetlen az illata és hát utána elvittek bennünket a gumigyárba, a, azt hiszem Ta volt a, Taurus. A, Taurus. Taurus, Taurus volt a, a gumigyár neve, ahol hát ugye... Ott kint a, a 62-es busz végállomásánál az 5-ös út mentén Hát a, pontosan azt nem tudom, hogy hol... Mert van. ott volt a gumigyári megálló, ott kellett ugye leszállni, 66-os vagy 62-es ment oda, tehát aki a, mondjuk stoppal akart lemenni Szegedre... Elmenni. Ha? elmenni Szegedre. Köszönöm szépen. Jól tájékozott barátom. Annak, azzal a busszal kellett kimenni a gumigyári, végáll a másik. Igen. De, hát ez a gumigyár az, az, az már iszonyú volt. Ez ilyen meleg nyári időben volt, és hát a hőség eleve is iszonyú büdös, és hát mondtuk, hogy ez szörnyű, és ez kibiratom. ennél rosszabb nem jöhet. Az de az az lám, az... lám. De, de volt, volt ennél rosszabb még, amikor a bőrgyárba vissza kell bennünket. Hú, a súlyos. Az, az étudat, azt Próbáld az... meg nekünk egy kicsit így azt mondom, elmondani, hogy, hogy az most milyen? A bőrgyár? Igen. Hát a bőrgyár az tulajdonképpen a. Burger King. A, ez kívül, hát tulajdonképpen azért büdös nagyon, mert az állatoknak a bőre is. Marha, bőr, vagy minden egyéb, amit behoznak, lenyúzák az állatokról. Uh, ahhoz, hogy abból az a finom puha bőr legyen, amit, amit olyan jó meg. Pácolni kell. Igen, le kell rohasztani róla tulajdonképpen az a, a, a hírha réteget, Aha. és hát uh, ilyen nagy dobokban dobálják be ezeket, és itt forgatják, és aztán mindenféle vegyi anyagokkal, utána króm, meg ezt hasonló anyagokkal kezelik, hogy, hogy uh, tartós maradjon maga a bőr, és hát úgy rohadt le róla tulajdonképpen. És ez a folyamat, ez nem jó illatú? Hát meglehetősen, uh, finom kifejezés az, hogy nem jó illatú, hirtózatosan büdös. Tőztő, az, az, az valami úgy, úgyhogy uh, szerintem a cukorgyár az az az az az igen, tehát az az, az, az nyilván ehhez van. képest semmi. Jó, köszi szépen. Sziaszti, ja, sziaszti, sziaszti. Szia. Tehát fonoda, szövőde, Cipőgyár, bőrgyár. És a szörmegyár? A szörmegyárban nem voltam. Szörmegyár az, halló, jó estét. Szevasztok, Laci vagyok. Sziaszti. Következő történetet beszélnem el, ez nem Magyarországon történt. Vagy 25, inkább 30 évvel ezelőtt. De van egy gyárlátogatás? gyárlátogatás? Gyárlátogatás természetesen. Aha. Besizettem a feleségemel együtt egy, egy kuvai társas utazásra. Hány ma? Hát, meg nem mondom neked, hát mondom olyan 30 évvel ezelőtt volt ez körülbelül. 20 28-30 évvel ezelőtt lehetett, már nem emlékszem rá pontosan. Uh -huh. Potom pénzért, mert valami 30 ezer forintért lehetett fejenként akkor Kuvába két hétre elmenni. Hát szuper volt a program, meg, meg körutazás, és, és minden volt. Minden volt, tengeri safari kezdve egyébként. De többek között két gyárlátogatás is be volt iktatva. Szivargyár? Hát az egyik a szivargyár volt, igen. Oda elmentem, az rendkívül érdekes is volt, és azóta is emlékszem és mesélem barátaimnak, hogy milyen volt hanem ami ott történt, az volt a legizgalmasabb. Ugye a szivartgyár az az, hogy ülnek az emberek hosszú asztalok mentén, valaki nekik e... az, aznapi pártlapból, vagy valami szép Nem, nem is hosszú asztalok, ezek ilyen kis asztalkák mögött mellett, mögött ültek négerasszonyok és, és, és férfiak zömmel, és gyártották maguknak a szivart. többek között meg volt engedve nekik, hogy minden nap egy szivart azt elvihetnek haza, de égő állapotban kellett kivinni a Uh -huh. A szivargyárból. Na most akkor a szivart, mint az alkarom olyat sodortak szerintem, a fél ő, izé, ház ezt a szivart szívta akkor este. És, de nem ez volt az érdekes, hanem az érdekes az volt, hogy a, az idegenvezető az eh, mondta, hogy hát most a, a, a kubai eftársak azok most a tiszteletünkre el fognak énekelni egy mozgalmi dalt. Majd amikor elénekelték, akkor mi megtapsoltuk, de azt mondták, hogy hó, hó ez kevés. Most, most, most, nekünk, most nekünk kell elénekelnünk egy mozgalmi dalt, képzeld el. Úgyhogy. És mit hát A az... kis turistacsoport mit éneket? Jingle Gingubel. A csoport fogalmam sincs, mert nem emlékszem rá, de hát egy, egy páran ott nekiáltak és elkezdtek énekelni. Quantanomira. <gül> <gül> nem, nem azt valamit <gül> magyarul énekeltük. Hát egyenes derékkal jöttem, onnan honnan nőnek a pálmák. Az meg van magyarul. <gül> és, és a. a a második látogatás, gyárlátogatás az... Az mi volt? Egy kellett, cukorgyárat kellett volna meglátogatni. Kubai cukorgyár. És, és arra aztán már én nem mentem, elmondtam, hogy több, több mozgalmidat nem akarok énekelni kubai gyárat. Szóval így volt. E, nem csak mondtad ezt a kubai cukorgyárat, és e, mint én, három vagy négy héttel ezelőtt így szóba került, amikor divatról beszélgettünk, vagy polókról az úgynevezett kubai eh, cukorságból készített pólóingek. Akkor a babbal beszélgettünk, mert a pszichó össze volt velünk veszve, és nem, ebből fájt a torka, és, eh, és azóta sem találkoztam még emberrel, aki elmondta, hogy igen, létező műfaj volt a divatban a, a kubai eh, cukorságból készített póló. Hát én nem tudom, én ilyet sajnos nem láttam, sőt Igen nagyon, nagyon egyszerű, nagyon jó anyagból volt, egy ilyen kör alakú, mintha bélyegző lett volna rajta, spanyol felirat természetesen, meg az, hogy cuba. Erre, erre emlékszem. Aha. Én nekem nem volt szerencsém. Hát lehet, hogy láttam ott Aha. kint, csak nem figyeltem föl rá az elképzelhető. Szóval így volt ez kovában. Köszi szépen! Nagyon szívesen szépen! 24 gyárlátogatás a ma esti Addigyumik Kádár témája. Ha van emlékük ebben kapcsolatban, akkor hívjanak bennünket. bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színeség, ilyenink, ing? hanem kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen, vagy egyen, egyen. Mert ez jen, a kis tisz... éppen olyan jó, a... és éppen azt teszi, amit kell, amiket. van van, van, van ugy vannak, ugy van, vannak, vannak, ezek kapcsolatot felvétleten kell venni. Tehát akkor helyes ad a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletig, amiket egyre bejönnek. Igen, igen, igen. 24 07 95 3, benne az Adigo, a Klubrádió 953 benne az Adigo, ami Kádár él. És a mai műsorunk arra keres választ, hogy mi volt az iskolai gyárlátogatás. Voltak-e önök gyárlátogatáson? Ha voltak, miért voltak? Hogy voltak? Merre felé? És van egy hallgatunk, Halló, jó estét kívánok! Jó estét! Üdvözle mindenkit! Uh, én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy szerintem gyakorlatilag mindenbe jártam. Uh, annak idején én vagyok a vonalban? Persze, persze, persze, adás, téged, mert mert Az a furcsa, hogy már nem halom a rádióban, mert lekapcsoltam. Szóval... Je, je, je, je. Gyakrabban adunk <gül> so, visszajelzést. te vagyunk. É, jó, kösz. Na, uh, szóval kezdődött tíz éves korommal vasutas táborra. Uh, én, szüleim, édesapám vasutas volt. És a vasút szervezett egy tábor a tíz éves gyerekeknek, és hát nagyon jó volt a tábor. Az elején mindenkitől megkérdezték, mi akar lenni, ha nagy lesz. Vasárs hát, volt, én -e ellenszmondtam? Az elején, bocsánat, az elején. Uh -huh. És én beírtam, hogy hát mikrobiológus. Mondjuk voltam tíz éves, és elvittek mindenhova, megmutatták a. a Vasút összes érdekességét ültünk csühösön, stb. És a végén megint megkérdezték tíz nap múlva, hogy ki mi akar lenni, és én mondjuk úgy tíz évesen is sejtettem, hogy mire megy a játék, és első pontban beírtam, hogy mikrobiológus, második pontban pedig azt, hogy mozdon Ezek közeli szakmár. Hogy, hogy nekik is uh, jó legyen. De már uh, most kedveskedni akartál? Igen, igen. Hát gondoltam, hogy azért kérdezték meg kétszer is. Na, hogy az elején ki mi akar lenni mondjuk rendőr, és akkor második, második, a végén pedig az, hogy egy Hát körülbelül így így volt ez a kis történet, azóta is megmaradt bennem. Aztán később felsőben minden lehető helyre állmentünk, például a Na, Csukorgyar? az nagyon érdekes. Szerencsen. Úgy adták a csokit. Csoládigyár. Hogy a, igen a csokoladérgyárban, Csukor. hogy, hogy halatunk el ott a ott a sorok mellett, és így belenyúltak, szó szerint, ahogy csak az ember így, mondjuk egy téglát megfog, Aha. ott voltak a bocicsakik, és azt mondták, hogy na, zacskót kinyitni, táskát kinyitni, és ömlesztették bele, voltunk, hogy nem nem, 35-en, és mindenki így megpakolva, szerintem két-három-négy kilo csokoládéval. És Én el az... is hozhatatok, vagy meg kellett volna előleg Hozt, Hát hoztuk, hoztuk el. Az összeset szerintem ez a. De annyi, egy például sem gondoltad azt, hogy a csokoládi gyár, csokolád, csokolád gyárban szeretnéd letölteni életedet? Ezt nem gondoltam, mivel a, mondjuk a... Hát most tényleg nem akarok úgy semmit mondani, hogy tisztaság vagy valami, mert nem akarom őket sem megsérteni. mert Igazából csak egy valami volt nagyon furcsa, hogy le volt dobva egy óriási nagy fogaskerék a, a fal mellé. És hát máshol is, meg megint egy helyen. Egy ilyen fogaskerik, de, de pisztok kell gondolom, mint egy malom. Hát, ez, ez egy ilyen nagyon diszkrét utalás, hogy a, a csokoládé önket eszi a fogakat? <gül> Igen, az volt egy csoki tömb. Tehát azok csoki tömbök voltak, de tényleg mai napig, hogy lehet, hogy nem volt olyan hatalmas, csak nekem meg kisebb voltam, de ilyen, ilyen jó hat, hát na de biztos, hogy 40-50. Aztán, még ha nem tartalak Nem benneteket. Tarta. Folytatódott ez az egész a főiskolán. Biológia-kémia szakos voltam. Hiszen mikrobiológus Csak szeretné most. Igen, a igen. És egyenes, egyenes volt az út. Uh -huh. Szóval biológia-kémia szakos. És mind a kettővel mentünk úgynevezett, tehát ilyen szakmai gyakorlatra. A biológiával és a kémiával is. Uh -huh. Most, hogy a kémiával hogyan jutottunk el a Balatonboglári tincékbe, ezt, ezt a, annyira nem tudom, tehát ott a BB-pesgőket, azt hiszem ott. Igen. Na, szóval, odáig hogy jutottunk, ezt nem tudom, de eljutottunk paksra az atomerőműre. Ott nagyon az, az volt a furcsa, hogy az atomerőműben ágondolt az ember, hogy micsoda technika van, és ilyen Orion tévék voltak a monitornak. Nekem ez furcsa volt. Lehet, hogy nem Orion... Milyen jók voltak? Nem, o... O... nem biztos, hogy Orion tévék, de uh -huh. olyan szabályos tévék voltak monitor helyett. Tehát ez is egy olyan furcsaság volt. Biztos meg biztos, Mikor jártál te ott? ott... Nyolcson, egy hányban. Videóton lehetett az. Videóton nem. Videóton az. lehetett az. Hiszen a... a videóton akkor számítógépeket is gyártott. Ö, valószínű az volt. Csak, csak olyan, olyan, olyan furcsa volt, hogy úgy azt gondolt az ember, hogy vagy szkifi filmekben látja, hogy ilyen fehér, stb. stb. Ott meg ilyen szabályos tévék voltak, uh -huh. úgy be, beállítva. Ettől azért persze jól működött a dolog. A legtragikusabb, voltunk a Szerzgyárban. Mi? A Szerzgyárban. Igen, uh -huh. a budafoki Szerzgyárban, és mutatták, hogy na, ebben érlelődik a Szerz, aztán itt van az aroma, és ebből lesz a, egy, tudom, még barackpálinka. a barackpálinka. Ezt is megtudtuk. A legszörnyűbb az a Zalai Hús kombinádó volt, amikor... Óvatosan? Párizsi? Nem igazán, hát azt is láttuk, de igazából az volt, hogy át az ég, ugye ig végigmentünk, és ott kezdődött, hogy mennek be a malacok. Tehát így a sertések ott mennek be. Egy ember semmi más nem csinál, csak ott szerencsétleneket hát árammal ott elaltatta valaki felakasztotta, valaki egész nap semmi más nem csinál, csak ott bele, és így hasítja szét, te, és itt utána mennek és ahogy mondjuk megszokta az ember ha valaki járt ilyen és És voltakért ilyen, ilyen fejek, akiknek ilyen olyan volt mintha motoros fűrészük lett volna, tehát mint a texasi láncfűrészesbe ilyen te, darabolták fel egyébként a, a, a sertéseket. Hát ö, olyan is volt, de tényleg ami ott az elején meghatározó volt néhány hölgynek, nem is ment tovább, amikor ezeket a mása körüli disznókat egy ilyen ö, törgő valami, amivel tették gyakorlatilag, és úgy dobált azokat a mázás disznókat, mint valami kis kavicsokat, és az is tette le a. szerencsében ö, állatokról. És ahogy mentünk tovább, már úgy a szag is elmúlt, és egyre inkább ilyen termékké alakult ez az egész dolog. És az utolsó állomás ez egy hatalmas csarnok volt, ahol már a becsomagott gépsonkák voltak. Igen. Az a tény, hogy, hogy ezt elmesélted, mert én a, a Szegedi Hús kombinátban voltam, e, és persze így reménykedtem, hogy úgy járok, mint tipszerencsén a csokoládégyárba, de semmi nem volt. Azt hiszem, hogy ki volt téve. 30 darab katona, 28-an voltunk az osztályba, tehát a, a tanár is talán egy katonát így, így megehetett. Pedig, pedig úgy indultunk, hogy figyelj, az egyik nadrág száromba, ez szarán lesz, a másikban meg a kolbász. Na, ehhez képest aztán semmi nem volt, csak a sok-sok élmény. Uh, igen, de miután ugye végigmentünk mi az, mondom az elejétől, igen. Uh, megmondom őszintén, a végén már nagyon nem volt kedvünk ezekhez a gépsomhákat. Tehát mm. uh, kicsit ott az ember jobban gondolta vegetáriánizmusra. Tehát mondom, én gyakorlatilag így végigjártam. Tehát, hogyha gondoltam is, hogy mondom a Mishobobbe betelefonálnak, már, hogy, mert szinte bármi lehettem volna. Azok alapján, hogy. És ehelyett mikrobiológus lettél, ugye? À, hát most már nem, most már uh, informatikus vagyok. Ugye. Az, az még jobb. Figyelj, De, akkor ne, hozzátok nem járnak gyárlátogatásra, ugye? Tehát informatikus gyár Aha. nincs. À, azon belül is egy speciálisabb pénzügyi területen vagyok, úgyhogy oda sem járnak, csak gyakornokok. A bank egy gyár. Igen, igen. Jó, nem kérdezünk Te többet, elköszönöm tőled. Jó, kezdem. Szia, szia, köszönöm szia. A kandaszt, szállás, szia. Szállás, szia. 24 3, vagy 24 06 Most kellene berakni a belgát. Nem a belgát kéne berakni, mert azt mindenki tudja. Tehát én is hasonló élményekről tudtam volna beszámolni, és tényleg attól féltem, hogy majd el kell mondanom, hogy hogy volt ez a, a szegedi húskombinádban. És azért reménykedtem, hogy hát itt jött a kedves hallgató, és elmondta, mondjuk szerencsét csokoládégyárban nem voltam. De ez bánod? Hát nézd, nem, ugye itt, itt mindenki gyerek. Tehát arra nem kaptunk még választ. Hogy, hogy ezek a gyárlátogatások ezek arról szóltak, hogy egy, a gyerek, büdös gyerek, büdöskölyök lássa, hogy, hogy azért van munka is. Termel az ország. Hogy, hogy termel az ország, vagy, vagy hogy mi volt a célja. Tehát ezt tanárembernek orientál, orientálni kereső. is kellett őket, nyilván meg kellett mutatni a létező és működő szocializmust. Az előbb ránészem egy pillanatra a fórumra, azért érkeztem egy kicsit késve, és ott van egy ilyen vélemény, most nem emlékszem rá pontra, mert én csak így futólag néztem rá a, a szájtra, hogy az egyik kedves hallgató úgy megjegyezte, hogy, hogy bizony a gyárlátogatás valamilyen szinten befolyásolta őt abban, hogy, hogy, hogy hogyan és mik, milyen pályát választott. 349 van, közben kaptunk egy hírt, hogy jégpályává változtak az utak Vas megye északi részén, ahol az ónos eső lefagyott és a hú is 10 tíz géppel sóznak és szórják a homokat, hát ez egyfajta ilyen közszolgált információ. Kerüljék a kanyarokat. Mindenféleképp. Én javasolnák itt az eltársadnak azt, hogy hát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 Szerintem szerintem A sérült kultúra ezt meg tudja oldani egy személy. A van, szervetnek kultúrossai van, van, vannak, úgyhogy hogy hát ez a kapcsolatot feltétlenül kell vendíteni. Addig jó, mi Kádár él? Igen, én kopogok, kopogok, kap, mert bejöttem a másik stúdióba, hogy megnézzem, hogy mit iket írnak. Tehát Zöpö írta azt a Clubrádió fórumára, hogy túlzás, hogy akkor mindjárt 100 százalékra eldöntöttem de az a bizonyos gyárlátogatás meghatározta a pályafutásomat, írja. Oráció pedig azt mondja, a kérdés és a hozzáfűzött mondat szinte már előre nevetségesít teszi azt, aki úgy emlékezik, hogy egy ilyen gyárlátogatás befolyásolhatta a pályaválasztását, az biztos, hogy a kor kevesebb lehetőséggel és szűkre szabott szabadsággal erősen bekorlátozta a gyerekek pályaválasztását. Én megpróbáltam feleleveníteni gyerekkori emlékeimet arról az időszakról, és biztosan mondhatom, hogy abban az időben egy nagy gyárban dolgozó munkás sem feltétlenül érezte azt, hogy valami nevetséges, munkát kell végeznie, akkor arra volt reális esély az embereknek. Arról nem is beszélve, hogy sokkal elviselhetőbbnek, lazábbnak és biztonságosabbnak tűnt a munkahelyi környezet, mint egy mai gyárban írja Oráció. 24.07.953 jó estét! Szép jó estét, szervusztok, Györgyi László vagyok. Szia. van, megint egy ilyen vegyész biológus irányítottságú valaki. Középiskolába jártam, és Angyalföldnek az eléggé északi részén. Fogadjunk, hogy a pszichopeti azonnal rávágja, hogy hol voltunk látogatáson. Ö... Volt ott egy Angyalföld. Ész... Angyalföld, északi része, majdnem Újpest, Szépen. vegyész. Szépen. Na, jó szóval kinoin. Nem. Gyógyszergyár. Most arra, hogy kötelező volt, vagy nem volt kötelező, Újpest, ez úgy nézett ki. Az már Újpest. Igen, azért mondtam, hogy egészen. az, Jó, az jól, jól. Közel nem a északi részén, közel Újpest. Ez úgy nézett ki, hogy általában ez dolog időbe volt, tehát időbe. Na most a kémia szakosok azok tudják, hogy az úgy nézett, hogy volt egy nap, amikor csak kémia volt. Na, ehelyett mentünk, ezek utána a fakultatív jelleg a dolognak azt hiszem, hogy. Nem igen képezheti vitatárgyát. Na, elviszek minket. Ez egy belőtt ö, dolog volt, mert ö, akkor nem volt olyan sok vegyész. Aztán ott a kínai rájöttünk, hogy miért nem volt olyan sok vegyész. Vagy eltévettünk ott ö, irányítással, vagy letértünk a protokoll útvonalokról. De a lényeg az, hogy, hogy hát az, ami szörnyű volt, amit láttunk. Ott ilyen, ilyen hónaig érő gumikesztyűbe egy olyan rúcsumokba turkáltak, és akkor ugye néha oda minket, és mondták, hogy a mérnök most éppen ezt csinálja, a technikus úr ezt csinálja. Úgyhogy én utoljára a 25 éves érettségi találkozómon voltam, nem lett gyógyszerész köztünk. Valahogy nem jött össze. Aztán, aztán visszatudtak valahogy kagyarodni a dolognak a protokollális részéhez, mert a végén bevittek egy ilyen előadóterembe minket, azt jött egy üveges, fehér köpenyes bácsi, ő nagyon szép dolgokat mondott a gyógyszerészetről, és behozott egy 5 literes befőttes üveget, amiben ilyen, ilyen, ilyen bordós, piros, színű, gyönyörűen csillogó kristályok voltak, és akkor mondta, hogy na, ez a B12-vitamin, úgy hívják, hogy hidroxokobalamin, vagy cianokobalamin, már nem emlékszem, melyik fajtája volt, és mondta, hogy 3 millió, most hadd nem mondjam, hogy forint, mert vagy dollár, nem emlékszem, de a 3 millió az az mondjuk 70-ben az forintban is orrási hát ezt meg kimondani se lehetett úgyhogy ez lett volna gondolom hogy a, a dologra a koronát föltevő dolog hogy most itt egy beszöltes, egy ilyen érték és ezt állítják itt elő hát nem, nem, nem mentünk oda szóval ott hirtelen egy páran összenéztünk és valószínűleg nem láttuk azt a mennyiségű pénzeszköztet amilyen oda mentünk volna dolgozni jó, passz Oké. Okay. Ennyi. Köszi. Sziasztok. Sziasztok. sziasztok. Néhány SMS. E, sziasztok, én a Rákospalodai sportszergyárban jártam 66-ban, ahol sílécek és szánkók készültek. Tetszett, de nem lettem asztalos. Írta nekünk az öreg beach suhant. Aztán egy másik hallgató írja, az általánosból vittek el minket 1961-ben a Lenhossék utcai csokoládégyárban, kifelé motozást ígért a gyárvezetés. A szalagnál dolgozó nénik dúdosták a szánkba a csokikat, írja Susics. És valaki földeszi a kérdést, hogy mit írt nektek Márton a Kft-ből Lenon halálával kapcsolatban, mi a csokoládégyárban rosszul létegettünk, kivinni tilos volt bármit, írta ezt a KC, most azt a levelet, amit a Márton András írt, ezt így, így keresem nagyon. Ja, te nem hallottad, reggel bent voltam a reggel műsorban, és már mondtam, hogy, hogy, hogy a lenom műsorhoz szólt hozzá. Valami, valami betiltásos történet volt. Tehát, tehát nem emlékszem pontosan a levére, mert hat napja keletkezett, éppen csak másnap reggel hogy másnap délután valaki így megmutatta, úgyhogy megpróbáljuk most a, a jó bádást megkérdezni, hogy, hogy hol az a levél, hát ha megvan még, azt mondja, hogy az infókukasz az Klubradióra írtam már, talán hát, megkérdezünk. És hallottam is sort, 2407953 gyárlátogatás a műsort, 24 ma esti műsor témája, jó estét kívánok. Igen, jó estét kívánok. Közi <coughs> gyárlátogatás. Valamikor a 60-as évek végén általános iskola 8. osztályát végezve, 60-as évek elején, bocsánat, akkor voltunk a szalámi gyárba. Hát ez az, amit ön reggel már felkomment. Á, igen, igen, igen, igen. De mi nem Szegeden, mi a budapesti szalámi gyárba voltunk, és így annak ellenére, ami önöknél megtörtént, illetve nem történt meg nálunk, volt olyan kis osztálytárs, akinek sikerült egy mini rudat kicsempészni. De azt tehát az ember nem lopni megy egy, egy gyárba. I I I I I igen, igen, igen, igen, igen. Vagy igen? Vagy hát én el? nem tudom, nem tudom. Nem, Azt nem meg I. kell, hogy mondjam, hogy kellőképpen, hát ugye az, annak a korosztálynak ez kellőképpen dehonesztáló hatású volt, ugye. Mind, mindannyian megdömbentünk, hogy hogy te kicsempészni. Mindegy. <hör> Függetlenül nem mentünk a szalámi gyárba dolgozni, illetve élelmiszerfeldolgozó gyárba dolgozni, viszont annyit szeretnék elmondani, hogy abban az időben, tehát a 60-as években, az egy természetesen bevett szokás volt, hogyha az ember gimnáziumba jelentkezett, ennek ellenére volt egy nap, amikor azt úgy nevezték, hogy politechnikai oktatás. Na most mi gimnazisták létére, létünkre a egy hazai pamutszövőbe, HPS-nek nevezett üzembe jártunk, minden héten egy egész napot az oktatási időbe, reggeltől ugye egy óráig, vagy fél-kettőig, teljesen mindegy, mentünk az üzembe, és ott végig mentünk négy éven keresztül, az egész üzemen. Kezdtük az előkészítőn, na most a szagokat azt én nem mondom, a port, a, az egyéb körülményeket nem mondom, de minden esetre ez a gimnazistákra mérhetetlenül jó hatással volt, e -e -e, be. E -e, Úgy tudom, Úgy tudom, hogy egyetlen egy osztálytársunk volt, aki az érettségi után elment még két évre ö, szakmunkás ö, bizonyítvány megszerzése érdekében, és, és megszerezte a szakmunkás képesítést. Mert nekünk az volt beírva az érettségi, illetve a, a minden évben a bizonyítványunkba, hogy szövő szakirányú előképzésben vett részt. De ott csak az volt, hogy körbevezették önöket a gyárban? Nem, nem, ott voltunk, ott voltunk a gyárban az előkészítőbe megtanultunk takácsomót kötni, megtanultunk fölrakni az orsókat, ott voltunk. A, utána az egyéb folyamatokban a szövő gépek mellett ott voltunk, megtanultuk, hogy milyenek a szövőgépek, hogy vannak ezek az egyszerű m -m -m csévés szövőgépek, megtanultuk, hogy vannak, akkor már voltak ezek az úgynevezett zsákárgépek, ezek a ö, lyukkártyás gépek, amik már szép mintákat készítettek. Egyébként gyönyörű termékeket állítottak ott elő, elsősorban ilyen ágynemű jellegű termékeket, teljesen mindegy, gyönyörű, szép volt, és aztán mentünk a kikészítőbe, ahol savas, mindenféle gumicsizmás egyéb folyamatokban vettünk részt. A végén mentünk aztán a tervezőbe, a kikészítőbe, úgyhogy láttuk a végterméket. Negyedikre eljutottunk a végtermékhez. Ez egy tudatosan felépített képzési program. Igen, csodálatos volt, úgyhogy egy életre megtanulta az, aki akarta, hogy elnézés kérek, hogy ezt ez az, amit biztos, hogy nem fog csinálni. Köszönjük szépen! Kérem, biztosan Köszönjük! Köszön A vasút azért az egy, azt hiszem, hogy... Hív a vasút várom, Híva vasút várom De hogy, hogy vasutasnak lenni azért az teljesen más. Egyébként... Erről majd megkérdezem az egyik fiamat. Hát egy, egyrészt egyrészetet fiadat, másrészt meg, meg engem, de megkaptuk a, azt a levelet, amit egy hete írt a Márton András, ismertetni fogom John kapcsolatban, mert nagyon érdekes, de most itt van egy hallgató. Jó estét! Erúsztok Ádámmal. Szia, Ádám! Adam. No, hát ugyan egyszer már a nyári munkáról volt szó, de ide kapcsolódó élményem nekem az, hogy én egyszer egy nyáron, két nyáron nyomdában dolgoztam. És azért ez bizonyos mértékig hat, mind a mai napig. Melyikben is dolgoztál? Szentkirej utcában? Nem, a, a, nem a Franklinban, a kosutban dolgoztam az egyiken, mm -hmm. másik nyáron meg az államiban, akkor még főn volt a várban. És az, az érettségi után volt, és ha nem vesznek föl az egyetemre, akkor ott is maradok. A betűk szeretete volt ez? E, nem tudom. Nem tudom. Én ezt fordítva mondanám, inkább azt talán, hogy, hogy a, a könyvekkel kapcsolatos hajlandóságokat bizonyos mértékig determinálta ez a múlt. Mert... Tehát, hogy eléggé fiatalon láttam már, uh -huh. hogy hogyan készül a könyv, illetve a folyóirat, meg egyebek. A könyveket minden... készíteni olyan jó. Hát, mind a mai napig imádom, és szeretek nyomdába járni most, viszont már én viszem a hallgatóimat. A másik, amit meg akartam mondani, hogy amikor rövid ideig tanár voltam, mi nekünk volt egy érdekes, hát az a politechnika, amit ott a hölgy elmondott az előbb, uh -huh. az Egyeki pincészedben. Várjál először, lehet, hogy, hogy te fogsz rá válaszolni, hogy hogy ez tantervbe így elő igen, volt írva, hogy hogyan hogy vinni kell a gyerekeket, igen, és igen. meg volt határozva a, a cél is, tehát hogy hát miért. Igen, mert ilyen volt, ilyen borász-vincellér, Politechnika, vagy mi a fenének nevezik. Én nem nagyon tudom, mert én azt hiszem csak egyszer helyettesítés uh -huh. kapcsán jutottam el oda. Minden esetre azt, azt megtanultam, hogy hogyan kell a boros címkét olvasni. Tehát, hogyha rajta van, hogy hova való, akkor az oda való. Ha rajta van, hogy milyen fajta bor, akkor az valami olyasmi. De ha a kettő van rajta, az csak akkor bor. Hú, várjál, most, most összezavartál. Hát mondjuk olyan, hogy rajta van az, hogy, hogy domoszlói. Akkor az lehet, hogy domoszlói. Uh -huh. Ha rajta van az, hogy muskotály, akkor az lehet, hogy muskotály. De akkor lesz benne biztos, hogy az domoszlói muskotály, ha mind a kettő rá van írva. Aha. Mert egyébként présbor. Tehát olyan, hogy a töreket, prés alatt átnyomják nagy nyomású vízzel, aztán azt is megpróbálják kiforralni. Így volt tehát ez régen? régen hát gondolod. Tehát, tehát most már nem hát így most, készítem, nem, készítem. most már fejlődött a baripar. <gül> no mindegy, szóval ez, ez volt egy ilyen érdekes látogatási dolog. Meg iskolából, meg csak egyetlen egy gyártogatásra emlékszem, de az gyár volt, és Krakóban. És a ott aztán adtak rendesen. A híres krakkói csokoládé? Hát én nem tudom, mennyire híres volt. Hogy az. kerültél te oda? Csokoládavi hát krakkói. Hát mi elmentünk egy ilyen nyári kirándulásra. Ez egy külön, <coughs> külön téma, mert 1957-ben volt. És hát mi voltunk a hősök. Úgyhogy mi ott degeszre lettünk etetve a uh -huh. csokoládégyárba. A hősök és a hősök gyerekei. Köszi szépen, Ádám. Keresen, Szia, Na, no, akkor összeszedem a magamat. Egy, azt írja e, a Márton András. Egy pillanatra kapcsoltam be a rádiót, és hallom, hogy Lenáról beszéltek. Erről eszembe jutott, hogy amikor meghallottam a hírt, talán a Lára Andris, vagy a Bornai Tibor jöhetett a KFT próbájára, azzal, hogy bemondta a rádió. Én a mai napig leginkább az üzenetét szeretem, lefordítottam az összes Beatles dalszöveget, később jelent meg ijesztődés címen. Szóval, közelről érintett dránival, Bornai Tibor, elhatároztuk, hogy egy szimbolikus megemlékezést szervezünk szűk körben az amerikai követség elé megmutatva, hogy ebben a vidám barakban is vannak, akik szerették. Egy fejfát készítettünk, a követség felű oldalára angolul írtuk fel, hogy flowers to Lenon, a másikra ugyanezt magyarul, virágok Lenonnak. Körülbelül tizen gyűjtünk össze a hóban a barátainkkal. Persze, pillanatok alatt előkerült a rendőrség, igazoltatás, többi hosszú történet, majd három napra rá, korán reggel mindenjunkat bevittek a Tolnai utcába, megvádoltak, hogy a Lenin szoborhoz is akartunk valamit szervezni, Mellesleg akkor egy füstrat megpróbáltak megzsarolni, és beszervezni bornait besugónak. Egy napig bentartottak bennünket, és vallottak, aztán elengedtek. Fura, korábban volt egy megérzésem, hogy Lenon nem természetes halál hal majd meg, bár nem pont így gondoltam. Írta nekünk Márton András múlt héten. Fontos történet volt ez a Lenon legendáriumhoz. 21 óra. ...sor mesélő hallgatót hallottam, az be, hogy mennyire mást látunk, ahol ott ugyanazon a helyen voltunk. Ő nem gyárlátogatást mesélne, hanem a baromfipart. A baromfi feldolgozónál szebbet el sem lehet képzelni. Hát, itt jön a dupla zárójel, de igen. Amikor bementem a gyárba, mindig május 35-öt tudott eszembe, emlékeztek, Eric Kesznernél a marhák be mennek a gyárba, a végén marha felsár, táska, bőrkabát jön ki. Itt a csirkéket akasztják a pályára, kábítás után levágják a baromfit, géppel belezik ki, és utána darabolják és csomagolják. A végén kínál a libamáj, a pehelypaplan, paplan, a csirke aprólék vagy a pújka mell. Egyébként azt írja, hogy a legbüdösebb a növényolajgyár, ahol rohad a szappancsapadék, ami vízben áztadott állati zsiradék. Jó estét kívánok! Halló! Kész csók. Jó estét! Halló! Ön van adásban! Jó estét kívánok! Kezdj, csókolom! Azt tetszett mondani most, hogy a szappangyár a legbüdösebb. A hallgató úgy véli. Én, én nem voltam szabban. Növényolagyár. növényolajgyárban nem voltam. Én, én viszont állítom, hogy a szőrmeárugyár, a gyönyörű panofix bundák, ahol készültek, az a panónia szőrmeárugyár szőrme uh -huh. volt, hát ott olyan büdös volt. meg. hogy került oda? Hogy kerültem oda? Hát az egy olyan gyári ház volt, szóval a gyári dolgozóknak volt lakásuk, szobakonyás lakások uh -huh. voltak, és hát ott lakunk A gyár területén, vagy a gyár mellett. A, nem, szóval, gyár, nem közvetlen. De a gyáron belül, uh -huh. hát egy választott el bennünket, de például a gyárnak a kultúrháza, a panónia szörme, az ott volt a. Hát a gyár mellett, Hát amikor ugye a rohadtat fölkavarták, és tudjam a legyőzött. Nem szokja meg az ember ezt? Tessék. Nem szokja meg az ember. Éppen azt akarom mondani, hogy ez hihetetlen, de tessenek el hogy ezt annyira megszokja az ember, hogy most már én egy nagyon idős nő vagyok, beszéltem épp a múltkor önökkel, és kicsit összevesztünk, Na de nem is ez a lényeg, hanem 17 éves koromban járszárok vagyok, és ott egy orvosnak a fia, hát akkor még fiatal voltam, minden, boho, és mondtam, hogy hol lakunk, és ő mikor következő évben elmentem újra nyaralni a rokonsághoz, azt mondta nekem, hogy hát azért nem bárta volna el tőlem, hogy ilyen rossz címet adok, mondom, miért? Azt mondja, hát én egy olyan bűzös ronda helyet mondtam neki, hogy ott ember nem lakhat, hát mi éppen ott laktunk, de nem csak mi, rajtunk kívül még legalább 30 lakó és 100 gyerek, csodálatos gyerekkorunk volt, mert az udvar el, elég nagy volt, és hát mindenféle lehetett játszani, persze az udvar közepén volt a WC, meg minden csodabogár, úgyhogy hát aztán Persze elkerültünk onnan, most, most is Újpestel lakom, de valahogy olyan szeretettel gondolok vissza, mert hiába volt büdös vagy bármi, hogy olyan sok ember volt, jó szívű volt, szerettük egymást, sok gyerek volt, gyönyörű volt a gyerekkorunk elmentünk kirándulni például. Egyikünk zsíros kenyeret hozott, a másikunk üres kenyeret, fölmentünk, gyalog ide, oda, amoda, vagy ki a Duna partra, szóval csodálatos volt, szép volt. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük szépen. Minden jót kívánok. Kész Szóval hol tartottál pszichó? Ott, hogy a mai gyerekek azok nem tudják, hogy a szülők hol dolgoznak. Meg hogy mit csinálnak, így van. Hát de te is múltkor behoztad a kis pszichó gyermekeket a Mikulás ünnepségre. És így láthatták azt, hogy, hogy itt ül bent a, a stúdióban, a, hát éppen akkor azt hiszem délután volt. Tehát Az amelyik, délután jó, de hát munkatársunk. De hát a másik gyáromról megjelent, voltak már ott is, de ja, igen, nem hiszen, nem, hiszen tudják, nem csak rádiógyárban dolgozol. Nem, nem nagyon tudják, hogy apa mit csinál. Aha. Jó estét! Jó estét kívánok, Servustak is. Szia, szabély. Szabély vagyok. Na, Én Pécset nőttem föl, és minket a általános iskola vége felé abszolút vittek. Mind mindenkit vintek abszolút. Azt hiszem, hogy ilyen orientálni. Uh -huh. Nekem láncgyár volt meg Pécsett. Láncgyár? Láncgyár. láncgyár. Lánc, ok. Már a neve Pécsett. olyan, hogy, hogy szívesen dolgoznék ott. Igen. Láncgyár. nem lett belőle. Aha. Voltunk a tejüzember. Várj, nem, nem, nem. Ne ugorjuk át a láncgyárat. Tehát érzed, hogy nálam ez, ez beakadt. Érzem, érzem ezt. Hogy van ez a láncgyár? Na most a láncgyárra arra emlékszem, hogy meleg volt és olajszaga a műhelyben, uh -huh. ahogy itt húzták a különböző ilyen acél dolgokat. Hogy hát készül a lánc? Az... Te megmondom neked, a frankót nem emlékszem. Nem, ná? és már. Isten bizony, hát ennek már több mint 30 éve azért, hogy én a láncgyárban voltam. És nem voltam akkor annak tudatában, hogy most már úgy jobban érzem én is, hogy ez egy Nyug mekkora tűz. Nyugtasd meg, hogy nem úgy van, hogy így, így darabonként rakják össze. Tehát, Az hogy így nagyon így ülnek, ülnek ja. mint a törpék, és akkor... <gül> nagyon úgy néznek ki. Hát, ha megnézed a láncszemeket, akkor azonnak van egy illesztés mindegyik szemen. Mindenki és szem a láncban. Így van, és egyébként nagyon, nagyon sok nő dolgozott a láncgyárban. Tényleg? Igen. Nem nehéz fizikai munka volt a láncgyár, bár van nyilván könnyű hát, lánc, de nehéz lánc. Hát hogyha, egy, hogyha fel kell emelni egy doboz láncszemet, akkor biztos, hogy nehéz. Az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz tud lenni, de hogyha ott van előtted, és azt valami módon rakják össze, akkor, akkor az lehet könnyebb is. Körbevezettek, nem sokat em, de nem sokat emlékszem rá. Híres a pécsi láncgyár? De meg nem mondom neked. Most nem annyira vicces pszichó, hogy ne vessél rajtam, tehát, tehát annyira kevés munka volt, ami így megfogott De ez ételen keresztül, láncjára nagyon megfogott. De hallgatunk. Aztán tejüzembe vittek el minket, az a, a, volt még meg. Az egy kicsit betyáros, mert se se vanyadik a tej. Igen, igen. Ott és ott épes, hogy én gyerekkoromban, én akkor is szerettem a sajtot meg a vajat, nem volt egy nagy nekem a tejüzem. Fogadjunk, Fogad hogy a végén a kaptatok, és milyen jó, hogy ezt elmondtad. Mert ha nem mondtad volna, akkor nem jutott volna eszembe, hogy abba a tejüzembe, ahová bennünket vittek, akkor eh, kísérletezték ki a banános krémturót. Hoppa. Tudod, volt a vaníliás mazsolás, meg a vaníliás, Igen, és a nem légy sem. És jött a, a fickó, végignéztük a gyárat, Lidéers nyomás volt, hiszen nem volt egy olyan, na jó, teljű, teljű, mindegy. És azt mondta, hogy na gyerekek, most kóstoljátok meg ezt az új termékünket, és mondjátok meg, hogy mi van benne. És ugye mindenki mondta, hogy hát, tutti, frutti, meg ez, -e, tüldünk, ürty, meg és Bocs, aztán akkor, mondták, akkor ti hogy Akkor voltatok, ti nem gyárlátogatáson voltatok, ti fókuszcsoport hát voltatok. Hát jó, de nem fókuszcsoport voltunk, mert előtte végig akkor kellett nézni egy gyárat. Akkor így, Igen. Akkor még nem volt ez. És akkor mondták, hogy ez a banános krémturú, ez lesz az új termék. Mondtuk, El hogy de jó. Az jó. Igen, igen, egyébként rá is szoktam. De ez uh -huh. most reklám volt, vissza az egész. Na, te voltál a hallgatunk. És ami viszont nem ennyire komoly volt a jobbik végét, azt én úgy fogtam ki a gyárlátogatásnak, hogy a családomnak egyik fele szabadkai, a nagypapának a testvérem. És ott rengeteg időt töltöttünk gyerekkorba, és apám unokatestvérei közül az egyik, ott a szabadkai csokoládégyárban dolgozott. Úgyhogy a csokoládégyáról. Nem, látják a ízeskit. Igen, igen. Igen adott néven a vagy azt, ott, mint ti is déliek, vagy te is, mint délit határközeli ismerheted. Hát mindenki ismerte, hiszen. hiszen Egyébként nem a volt mi van. Van, persze persze igen, van. Mikádó nevű, állni, és a krász kártya. Így van. Jó, ez is lehet. De hogy... nagyon jó tud lenni. Hát vannak a a finom, Úgyhogy nekem egy ilyen komoly, komoly flash volt, amikor az a hazafelé egyik. És voltál -e ebben a csokoládégyárban? Én voltam ebben a csokoládégyárban. Ott is annyira szigorúan vették a, a látogatás végét, mint, mint a van? A rokonom ott dolgozott, úgyhogy én ott azért. Ja, protekcióval voltam. Protekcióval hmm. voltam. Ez jelenti azt, hogy akkor tudtál hozni mindenféle. Igen, uh -huh. igen, természetesen. Hát ott a látogatásnak ugye ott az volt az egyik célja, hogy valami attrakció, amitől én ott elámulok, és akkor ott rá tudok csodálkozni. Úgyhogy, direkt elvittek ott a rokonok a csokoládégyárba, hogy én az biztos nagyon fogom élvezni. De akkor még nagyon pici voltam, amikor voltam, az még ugye az, az a 60-as években volt, ugye? És gondoltál úgy, arra? Úgyhogy nagyon kevésre emlékszem belőle. Gondoltál arra, hogy neked csokoládégyárban kéne dolgoznod? Akkor az úgy még nem merült fel. De azóta egyébként nyilván ott dolgozol. Uh, nem ott dolgozom, nem ott dolgozom, azóta már komolyabban fölmerült és a belgiumi láncgyár. gyár. Lánc, ha kiderül, hát nem hogy, hogy tiéd a láncgyár. Nem, nem, a csokoládégyár az Belgiumba uh -huh. fogadt meg ilyen kis manufakturális üzem az Ardennekbe, amit két testvér végig lehetett nézni és volt Kostoló és minden. Praliné? Praliné, bizony. Meg a prali. A pralibácsi Jaj, de rossz volt ez. Jó, közi szépen. Nagyon szívesen egy szia. Tovább, jó joglisárkísérletet készítünk. 24.07.953 gyárlátogatások. Há, vannak ma is nagyon korán. Az ön az minden. beütött. Halló. Hello, szoktok, de Szabad, szia, szia, vagyok. Szia, Hát én hosszabb ideig voltam ilyen gyárlátogatás, mely technikumban jártam, és nekünk volt nyárta ilyen kéthetes. Mint egy kötelező jellegű gyakorlat. Szakmai gyakorlat. Igen. Hát az, egyik az egy kicsit más, mert akkor ugye már az ember egy olyan iskolába jár, úgymond specifiktálódik, például, tehát akkor már tudja, hogy a hogy nyári gyakorlat az avval fog telni, ami egyébként a, a, a szakmája lesz. Vagy, vagy igen, ehet. csak a kérdés az volt, hogy megszevedtük azt a szakmát, amivel foglalkoztunk. Hát, Aha. hát együtt diózsgyelben voltunk a digébe, ott mit készítettek? Hát ott itt ágyúcsövet, uh -huh. de nem úgy hívták. A jó, volt valami jó fedőneve, ez 64 még be, vagy 65-ben volt. Digéplánc. <gül> nem látszott, nem látszott. Át csináltak ott mást is, de Sivattyút is egyebet, uh -huh. de ugye a melósok egymás között ágyúgyárnak uh -huh. hívták. Tehát, úgy, ugya, mindenki hogy... tudta? Ő... Ő, mindenki tudta, de nem az volt kiírva. Hát ott egész nap esztelgártunk. Együtt a hivatásos melósokkal, estegályosokkal, de aztán a nagy többség rájött, hogy ez nem az ő szakma. Nem egyedül volt, a nyilván egy osztályban voltunk, tizenegy néhányan. Uh -huh. Rájöttünk, hogy ezt mennyiben kell kerülni. De mi unalmas volt? Hát én, én voltam egy olyan estegapadon, ami megjelhadkó vettek egy fogást, és délután kettők átadtuk a munkát a váltónak. Délután Még ugyanaz a persze. fogás ment. Három méteres Hát a, ez... is jól keresett, mert ő volt a leg, legjobb esztregális az egész üzében, de egy fogás lett egy nap. Hát nyilván máskor más gyártott, akkor... Uh -huh. De szóval ezzel egy szakmát nem lehetett megszerettetni és megtanítani sem így. É, végül nem mikor befejezted az iskolát, mert indultál el? <gül> Én olajat fújtam. Az, az se rossz. De, hát mint nem, ahhoz képest istentelen volt. Hol kerestél olajat? Aldyő. Hogy, te te csináld azokat a kis gyufákat, amik ott a égnek. A na, Texas. De, de hát az egyikhez volt, volt némi, mi, mi fújtuk, azt később kigyúrott a 168-as. De akkor már nem voltunk ott. Aha. Ezt, aztán elhagytam a pályát és most mással foglalkozom. De szóval ezek a gyakorlatok igazán, a gyárlátogatások is, én szerintem nem igazán tudnak megszeretetni egy szakmát. Az, az nem <coughs> létezik, hogy most, most én ott köldöneje kegységnél, főleg egy ilyen teizen vagy vágóit, hát az nem létezik, hogy abból megszeretni. Jó, hát Van. még nem telefonáltanár, tehát nem el hogy, hogy hogy is volt ez a koncept. Figyelj, ha már az olajnál tartunk, Igen. akkor szerinted érdemes lenne műsort csinálni a zsanai gázkitörésről? Arról biztos. Tehát, hát, tudnék, szó. az egy nagyon hosszú, és azt gondolom, hogy az ország életét egy-másfél-két hétre jelentősen meghatározó esemény volt. Tehát hát ugye tulajdonké... még Kabarét Réfa is keletkezett róla, tehát Hofi Géza is előállt a, a, a zsanai gázkitöréses poén. Az, az egész az egy hősi idő volt, mert elkezdődött ott a 60-as évek elején, és tartott nagyjából 70-as évek közeti. Zsanasz hol volt? Zsanasz kicsit odébb, de végül az is. Ez békéns, ugye? Igen, de... De hát ugyanannak a mezőnek a széle, vagy én nem uh -huh. geológus vagyok én gépés, tehát ezt pontosan nem tudom, de az is Dél-Magyarország volt. Igen. Hát ott, ott, ott a különleges technika az volt a nagy alakítás, amit a honvédség és a, az, a az orosz honvédség. tűzoltók bebette, beletettek a turgóhajtómű, a turgóhajtó, a, a még 15-esnek a hajtóművével, vizet Hogy fel, és azzal lehűtötték, és utána leütötték a robbanáspont alá, ugye és akkor kialudt a és sütötték folyamatosan, hogy ne tudjon meggyúlni. De egy én... ország drukkolt. Ez, ez, ez, ez na, csúcs, csúcs volt annak idején, és biztos, hogy lesz olyan, aki abba komolyabban részt nem csak újságolvasóként. Szerintem már nagyon sokan hallgatják ezt a műsort, és az a Jöván... akkor osztály már. Akkor melyik gázkitörés volt, amit, amit viszont a volt. Amit, amit belőttek, tehát úgy igen, tudták el... Ezt Aha, Jó. Hát ez azt, azt mondta... A kedves hallgató, hogy abban ő is benne volt. Na igen, csak, csak, az hogy, az hogy csak van a fúrásban. Na jó, de hogy, hogy folytották el, tehát, hogy még 15-ös sugárhajtóművel, vagy az pedig a, a tűzérség? Volt. Nem, az volt a zsana. Jó, hát most tudom. Nem? Azt hiszem, hogy ez annyira híreset, Híres ez hát hát a technika, hogy, hogy irakba egyébként Irakban is ezt használják, hogy használták. Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Köszi szépen. Na, ennyire lett volna. Köszönöm, szavaztok. Köszönöm, Felírjuk ezt a zsanát? Írjuk. Így, hogy, hogy akkor, amikor így nincs mit megbeszélnünk, akkor mit beszélünk Lehet, meg a hallgatókkal? mindig van, mit Egyrészt mindig van, hiszen mi le, melyiket az 5000-ből? Itt, itt van jó. például a, a kis Bab, aki úgy döntötte el, hogy ő DJ lesz, meg, meg gitáros az emirules leszben, hogy elment a pályaválasztási tanácsadóba, kérdezték tőle, hogy na pici Babi, mi akarol lenni? Hát mondta a bab, hogy hát ő még nem tudja. Na nem a kezedet. Mutatta az ujjait, és akkor látták, hogy gitáros lesz ebből. Akárki meglátja, Te a rádiógyárban. Igen. Jó estét! Jó estét, kétának. Én Jó csak estét. a csoki gyáró szeretném lehűteni. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Nekem összejött a csokigyár. gyár, méghozzá úgy, hogy induláskor mindjárt a selejtes törcsok és ládához oda vittek minket, hogy szedjünk útra valót, de nem kell sokat, mert erre jövünk vissza. Ebben volt a gondom a Csoki nyoszi, télapú, mogyoros csoki, uh -huh. mindenféle, bombom meg... Törmelik. És akkor utána először oda mentünk, hogy hogy készül a nugát. A nugát az melyik? Az a töltök. Az, a, az, az, a, az a... amiben mandula vagy magyaró van, krém, de össze, krém, igen. Krém. igen, Igen, igen, igen, igen. Ja. No. Nugát, mondjuk nugát. A az afrikána. az n -n. Hogy annak, hogy uh -huh. hogy visít a patkány, ha felesik a forró nugátba és keverik tovább. Jaj, nem mondjam már ilyet, mert tényleg... No. Ilyet látott? De hogy került? Miért? Mi? Patkány egy nugát, Mit vagy te ezen Hát sok volt, és az egyik beleesett. Most elment a a csokoládétól, soha no. többet. Tehát az Edkins díját most értem meg. No, ennyit a csokiról. Köszönjük szépen! <gül> az első gyár különben, amit láttam, az uh -huh. az akkor még Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárnak a Hőgyesedrei utcai telepe volt. Igen. És ott volt a Mikulás ünnepség. És ott dolgozott a nagymamám, meg gyógyszergyárban dolgozott apám és anyám és úgyhogy egy kicsit a nem veszélyes részre be is lehetett kukkantani. Akkor ez nem volt egy klasszikus gyárlátogatás, hanem egy mikulás által az egy kicsit más. Igen, de engem gyerekként, amikor az ampullák, ilyen ampulla töltőüzem volt, mindenféle kisebb-nagyobb üvegek, hatalmas ládákba és csillogott teste. Az vonzó lett. Meg a színes gumidugók a gumisapkához. És akkor utána lementünk az étterembe, az ebédlőbe, ott volt a Mikulási Mikulás. nevség, és akkor előtte még oda mentem a csaphoz inni, és a csapon három darab víz volt. Az egyikből jött a hideg, a másikból a meleg, a harmadikból pedig a szódavíz. Hogy Úgyhogy az engem teljesen elbűvölt. Igaz. Köszönjük szépen, az az még, ha, Amit még hadd mondjak, hogy ami viszont nagy gasztronómiai élmény volt, hogy kórusfesztiválon és voltunk fellépni is Csecsinbe is. És akkor egy ilyen halfeldolgozó gyárat szerveztek meg nekünk, hogy megnézzük. Ez hát egy női karnak nagy élmény hogy lehetett, hogy most menjünk a nagy hajóra ahol a bütös halat feldolgozzák. Ruszli. Csak közben kitört a vihar és a hajónak még a viharjelzés előtt ki kellett futni. És ezért nekünk már csak a kaja maradt. A hajó ott hagyott minket. Azt hittem, hogy ki a hajó. És ott nem vitt ki minket, ki kellett menni a hajónak még a vihar előtt. Nem maradhat a kikötőbe, uh -huh. vagy ha ott maradott és marad, ott Jó, is marad nem tudt kimenni. Tehát az az érkezésünk előtt másfél órával kiment egy tengerre. De ott hagyott nekünk, életemben akkor ettem először tinta halat, mindenféle rákokat, és 77 ezer fajta füstölt halat. Hmm. Valami hihetetlen finom volt, akkor tudtuk meg, hogy a lengyelek jót is tudnak. Ez vonzó, a mint a gumidúkon. Át kell adnunk a a Tamásnak. Jó, úgyhogy inkább halad, mint csak itt. Igen, russzlik hát, haza, kérdezik, Ez egy középiskolások. Is is ők, ők nem egy ilyen igazi... A diákok ezt inkább a nyári munkával uh, karöltve oldották meg, a erjesztő és ászok tincében való lejutást egész ügyesen felfezezték a második harmadik nap, hogy hogy lehet oda uh, Inkább ilyen szervezet csoportok, és igazából csak a bennfentesek tudtak, én úgy emlékszem, mindig leszoltak föntről, hogy na most ez az elvtárs jön, most az az elvtárs jön, ezt kell jól tartani, azt kell jól tartani. És az ászok pincében volt egy ilyen nagyon régi fahordó. Az ászok pincé az, amiből építették a várost? E, hát a, Tehát az a, az a hatalmas nagy pincerendszer. Hát a pincerendszer, kiszedték onnan, még a török időkben elkezdték építeni a köveket ugye azért lett kőbánya, kibányásztak ott maradtak hatalmas nagy üregek, és akkor annak a helyére... De azon vagy 1000 kilométer, nem? Hát azért talán annyi nincsen. De nagyon sok, 10 Tízevítes. Mi tudom 30-40 kilométer lehet az, annál több nem hiszem. Nem, benne bambulgatni meg, meg el... autóval járni. Amikor én még e, fiatal, suhansz voltam, akkor még ilyen motoros targoncákkal lehetett, ilyen, voltak ezek az elektromos targoncák. Mész András hát a... Meteo című filmét e, forgatta ott? E, forgattak ott, egy Richard burton is egy Richard filmet. Richard is, is forgattak, én a meteo dolgoztam, és az tényleg ilyen fantasztikus volt ez a pincszerendszer. Utána sokat lezártak belőle, tehát utána e, voltak ilyen eltévet, sőt, még voltam, amikor én odakerültem, akkor ilyen legendák voltak, ami valószínűleg nem igaz, de a legenda szintén jó volt, hogy találtak ott a 50-es években német katonákat, akik ilyen bizonyos felhalmozott ö, raktárkészletekre ügyeltek, és mikor megtalálták őket az 50-es években, akkor ellenálltak, mert nem tudták, hogy vége van a háborúnak. Uh -huh. ez, ez, ez csak a pince rendszer nagyságára ja. mindenképpen mutatás, aztán sokat <coughs> lezártak. Gyertek, gyertek vissza a témára. Igen, tehát ez volt az ászok pince. Így van. ott volt Ezt egy, egy megmutatni. Volt egy nagy, hát az, e, itt beressek ugye ebbe a kü kő, kő, e, hogy hívják, kő, e, pincékben, ugye itt rakták be az ászoktartályokat, e, És amikor én ott dolgoztam ugye akkor ezek a fémtartályok voltak, de meghagytak egy fa hordót, egy ilyen körülbelül 80-100 hektoliteres fahordót, aminek a belsejét e, padokkal és padokkal kirakták, volt benne egy asztal és az igazi komálósok azok oda beülhettek, és plehá, úgynevezett Lehá, mi ezt Kicsit, hogy Plehács, ilyen réz vagy bronzból készült literes, másfél literes korsokba, volták be az embereknek a különböző régi söröket. Mi... Bódrom, egy kis sajt, gondolom, egy kis sonka. Az talán, talán erre nem emlékszem, de uh -huh. biztos volt ilyesmi. Inkább arra emlékszem, hogy olyan söröket, ami tényleg csak nagyon kevés volt. Roki az volt ott a nagy, lehet mondani, mert azt hiszem, ma már nincsen ilyen, meg jubileumsör. Budapest. Ezek, a Budapest azt, azt annyira nem szerették. De a Rocky ezek a, az, az nagyon minőségi sörnek számított. Az nagyon minőségi sörnek számított, meg a bak sör, amit csak karácsony környékén dobtak piacra, de már előtte fél évvel elkészítették és ott érlelték, uh -huh. úgyhogy ez, ez nagyon meg. De a gyárlátogatásról uh -huh. nekem az volt igazán nagy élmény, amikor eh, 80-as évek végén eh, kivittek minket, nyugatra megnézni egy-két eh, nyugati sörgyárat, többek között, eh, amire élénken emlékszem, gösser Göszser sörgyárban, ez nem messze Grábtól, ez körülbelül egy a kőbányi sörgyár termelésének a felét adta akkor, és szemben a kőbányi sörgyárban dolgozó 4000 emberrel, 300 emberrel el tudták végezni. És miatt a 80-as évek végén ezt egyszer nem tudtuk feldolgozni. Hogy a fenébe tudják ezt megcsinálni, hogy ennyi emberből ugyanazt a, vagy közel azt a hektorizer mennyiséget elő hozzák. És mit mondtak? Azt hát mondták, ez a titok műszerezettség, meg knoff Hát körül, körülbelül láttuk azért, lényegesen kevesebb e, lébetoló munkás van. Csik körülbelül körülbel a ma estihez ennyit tudok. Köszi szépen. Nem, nem, nem, nem, hát egy fontos kérdés, hogy Na. ha mégiscsak mentek diákok, akkor ők hogy kerültek oda, meg mit csináltak? Na most ez mindig úgy kezdődött, hogy a sörgyáron belül a mai napig megvan, mert eh, azért az interneten eh, levelezgetek én itt eh, különböző fórumokon, a mai napig megvan a Dréer sörgyárnak egy sörmúzeuma, uh -huh. ami abban az időben egy igen komoly eh, dolognak számított, és ez volt az apropó, tehát eh, ezért eljöttek, azt végülis bárki meglátogathatta, meg úgy tudom, hogy a mai napig is meglátogathatják, és ha már ott voltak, akkor uh, lekeveredtek a, a, a pincébe. Illetve először ugye a főzőházba, a, a gyárat, az nem érdekelte, az nem érdekelte senkit, a, a gyárat, azt mi úgy hívtuk annak, hogy száraz üzem, tehát ott igazán nem volt mit postolni. Ugye mindig az volt az érdekes, ahol meg is lehetett postolni a végterméket. Ez pedig a a sörgyában egy helyen van. Ez pedig a pincerendszer főleg. Akkor ezért a... nem jártak oda kisiskolások? Kisiskolásokra abszolút. Még szerintem középiskolások sem jártak, igazából nem de, de biztos volna. voltak, nyári diákok azok sokan. Nálunk, hát a, nyár... a, nálunk a viszkiben ott nagyon mondták, hogy aki járt sörgyárba, hogy a hatalmas nagy tartályokba úsznak a patkányok. Na de hát ezek, ez, ez, ezeket ez, nagyon jókat szoktam ez ez hát ne ne mondta. igen ezekkel jókat szoktam lögni, szóval ez, ez úgy hülyeség, ahogy van, de, de jól van mindenképpen. Ez körülbelül avval van egy szinten, mint amikor német katonákat találtak az 50-es években. Jó, de azt azért el kell hinnünk a hallgatónak, hogy a nugát üzebben a patkány belesett a forró csokoládéba. Már csak úgy a di diéta érdekében is. Jó, hát ezt el, elhiszem, csak ugye nem jó a patkánynak a forró csokoládé, mert az se kellemes a bőrének, ugyanúgy a Nulla és plusz két fok közötti sör sem jó a bőrének, mert az meg nagyon hideg. Na de nyilván, nyilván nem ön szántából mászott bele a forrónugádba. Hát a forrónugádban még nem, nem, de a sörben már igen. Igen, Tehát igen. De sportos patkány. De felejtsük, Na, el, az én... egyik legintelligensebb jó szánt. Igaz is. Igen, én, én nehezen tudom elképzelni, de legendának és storinak mindenképpen jól hang. Nehezen bírod elképzelni ehhez képest, betelefonálsz egy olyan műsorban, aminek az a címe, hogy addig jó mikádár él. Szevasz! Köszönöm. Mert az, amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, hogy április 4 -e, november 7 -e, nem csak kimondottam bítet játszanak. Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak hiszik esetleg, pengesenek azon a gitáron a tehát mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó? Mikádár én. Ez itt a Clubrádió benne az addig Jumik Kádár él. Mai műsorunk témája a gyárlátogatás. Ebbel kapcsolatban Berna írt egy SMS-t. A mai téma az egészséges erotika című filmet juttatta eszembe, kíváncsi vagyok, járta -e valaki ilyen kamugyárban. Hát ez egy következő felvetés. 24.07.953. jó estét kívánok! Szeresztok, urak, már vagyok. adásban is. Vényegy Géza. Szabasz. nem tudjuk, hogy mi lesz a Jületi műsorban. Ja, kezd. Majd figyelek benneteket. Egy érdekes dolog, nem választottam ezt a pályát, talán sajnos, de nem szakmai ismertetés volt. Már olyan 20-30 ezelőtt volt ez, <kül> és a Marci Bányi Téri Házban volt egy olyan, hogy vendéglátás, és hát mai szóval élve, akkor még nem így hívták média bemutató. E, itt bemutatkoztak e, számadák e, vendéglátóegységei, szakácsok, gyönyörű pazar e, hidekonyhajtálak, amit el tudtak képzelni egy kis csebításnak, és e, hát most nem esküdnék hogy egy ezzel párhuzamosan, de emellett ugyanitt volt egy olyan, hogy e, a filmkészítés titkai, a média, stb. Hát az nagyon megfogott, egy kis ideig dolgoztam is a médiában, e, Csoda volt. Hogy jött össze ez a kettő így? Ez érdekes dolog. Valószínű, ezt nem alapvetően iskoláknak szervezték, de mi egy akkoriban elitnek számító budai suli voltunk, és hát, jó fejmenedzsment úgy lehet, ezt megszervezte. Részletek már nem nagyon emlékszem, de úgy megmaradt bennem, és egy nagyon meghatározó élmény volt. De hát egy, ezek ez elég távoliak. Hát igen, igen, kérlek ez a 70-es évek végén volt. Ez egyik, ami eszemlített, a másik pedig, hogy... Gondolod, hogy olyan nagy szüksége lehetett akkor a szállodaiparnak arra, hogy szakácsokat toborozzon magának? Alapvetően nem hiszem, hogy ez volt a cél, hogy megszeretessék. Mert... Szállodaiparnak legjobban. De szükség volt sok szakácsokat? Nem, nem volt oda szerintem. Nem, nem, nem. Profil talán, inkább a, a, inkább a vendéglátás. És az, az egyik ö, se lehetett ez. Akkoriban nagyon sokan kimentek a sok pénzt keresni. Tehát a, a vendéglátóipar az az, az sosem úgy működik, hogy akit kiképeznek vendéglátósnak, az vendéglátós lesz. Egy nagyon nagy a mással fog foglalkozni, és emiatt a vendéglátóipar mindig keres embert. A szakácsok szerintem inkább szakácsok lesznek. Vagy igen, vagy nem? Hát gondolom azért akkoriban is az már meglehetett, hogy az igazán jó úgymond húsos pozíciók azok kialásos alapon, vagy hát Persze. ahogy mondják csókos. Hát volt olyan vendéglő, ahová pincérként csak úgy kerülhetett valaki, hogy vagy várt 30 életről. Szerintem egy szálloda jó hely. Jó. Szálloda jó hely persze. Ú, uh, relatív persze. Igaz. Nem tudom. Hát jó. az, amelyik szálloda? Jó van. Semmiről nem beszélünk. Oké. Okay. <laughs> jó van. Köszönöm, Köszi. hogy meghallgatod. Köszönöm szépen. Köszönöm szévasz. A papu a... szakács. Hát persze hogy szakács. Nem Te látod rajta? Nem... Hát, az, azt mondod, hogy azt ajánlották neki, hogy legyen zenész, mert szép hosszú újai vannak. Igen, de aztán látjuk, hogy a szép hosszú ujjal lehet főzni. Fakanál. És... Fakanál. Úgyhogy elment ja, az ecseri útra, és ott végeztel az iskoláját. Jó estét! Ott vettem. Szia. Szia. É, nem tudom, hogy Ninc lehet... fotós iskola. Nem. nem tudom, hogy belefér egy olyan történet, ami, ami politechnikáról szól. Perc. Bele. De tudjátok mi az? Igen, Na, hogy ne? Jó, persze. Hát akkor művelt emberekkel van dolgom. Vagy Mert csak korlosúdul. Én... Ne szór, Tehát az nem, nem elegáns. Annak <gül> idején, amikor még gimnazimba jártam, és az a, és a második osztályban az nem ma volt, hanem 63-ban, akkor történetesen úgy hozta a sors, hogy egy ruhagyárba vittek bennünket, annak is a TMK műhelyében. Ahol lelkesen... Volt fel leszett. ezt a rövidítés lészes a, a kedvéért. Mi? A, a ha... TMK-t. A tmk ez valami korma, a kar, a biztos, hogy karbantartás, de a TM az én se tudom, tudom. hogy egyenlőző karbantartás. Bizony, bizony. Bó, még egyszer elismétlim, mert hogy összebeszéljük. Voltak akkoriban ilyen titokzatos rövidítések, mint a HTK, meg nem tudom, én az a katonaszágnak volt. Igen, igen. no és... És szóval nem is volt semmi baj, csak minden alkalommal nem csak gyakorlat volt, hanem elmélet is. És ezt az elméletet egy ilyen nagyon rossz kedvű mérnök ember tartotta egy ilyen pincehelyiségben. És hát úgy látszik, hogy csínytalanok lehettünk, mert amikor az jött az év vége, akkor azt mondta az ötünkre, hogy ezek az emberek jövőre is jönnek az osztályon, akkor minket nem vállal. Úgyhogy ennek az lett a következménye, hogy, hogy öt embert kirúgtak az iskolából között voltam én is, és hát nem voltam ettől boldog, mert közben nem tudom, én az életem szerelme is oda járt a szomszéd osztályban, ugye egyáltalán. Szóval nagyon szerettem a költséget, ahol jártam. És, de mindegy, hát kénytelen kellett, el kellett jönnöm. És hát, hogy mit volt az élet, amikor leérettségiztem, akkor utána megismerkedtem későbbi feleségemmel, akinek a az apukája az emnek a gyárnak volt az igazgatója az Hoppá, és e, e, hát ez, ez mondjuk egy csomó érdekes dolgot hozott az életemben, mert én ilyen beosztású embert korábban sose ismertem, és azt hittem, hogy, hogy ez itt egy ilyen, e, hát hogy, e, hogy a kiváltságosok birodalmát fogom majd látni egy kicsit közelről, de hát aztán a valóság egészen mást hozott, mert, mert ott is gyakrabban volt zsíros kenyér, meg, meg te, a, mint... mint e, kolbász vagy, Miért? hasonló. Azért, mert ez történt, ez az ember, ez az igazgató, ez történtesen egy olyan azon kevesek közé tartozott, akik a rendszerben igazán hittek, és, és azokat a kiváltságokat, amiket mindenki más kihasznált volna, azokat ő nem, azokkal ő nem élt, vagy nem élt vissza. Úgyhogy e, ilyen is volt. Na és lényeg az, hogy, hogy volt egyszer egy nap, amikor délután gyanútlanul hazamentem, és e, ezt a TMK-s láttam meg a szoba, a szoba tetején egy, egy karnisba kapaszkodva, mint értem valamit szerelt. És akkor nem voltam nagyon lelkes, mikor engem meglátott. Mi történt a létrával a minőált? Emlékezett még rád? É, hát így, úgy tűnt, mintha úgy átsuhant volna az arcán valami. A, a karnis. Ennyit akartam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szia. Tehát ez volt a Politechnika, 24 07 gyárlátogatás. Mondjad, mert az előbb sztoriban voltál. Van hallgatunk? Ja, bocsánat, jó estét. Jó estét kívánok, Nagy Tibor vagyok. Először is azt szeretném megkérdeni, a TMK utáni rövidítésekkel kapcsolatban, hogy tudjátok ezt, mi az STK, mert azt nem tudom, és az túl bosszant engem. Egyszer volt egy ilyen műsorunk, ami megpróbálta ennek a kutya Biztos? Na mindegy. Ha tudjátok, majd mondjátok, de nem azért hiszalak, hanem mert ez elején felsorolták, hogy micsoda gyárak voltak, és nem volt köztük az, ahol én voltam általános és felső az egy kárpitos üzem volt, fantasztikus volt. Különféle dolgokat mutogattak nekünk, és lehetett lőni azzal a pisztolyjal, amilyen. Tudom, ah, Lehet, hogy az volt a neve erre, nem emlékszem, de az egyik az volt az egészben, hogy mielőtt mentünk haza, hát ugye, mit tudom, lehet ma lehet sört inni, meg hazavinni a sört. Itt a tanároknak a szivacsból vágtak uh, mosdó és fürdő szivacsokat. Nehélyeskedj már. Ez fixen, komolyan, és mi nézhettük, de mi nem kaptunk, csak nagyon piciket, és a tanároknak sokkal nagyobbakat vágtak, úgyhogy ez volt egy olyan igazságtalanság, ami a rendszer igazságtalansága itt is átsított, hogy a gyermekebb sokkal kisebb szivacsokat kaptak. Pedig társadalmi egyenlőséget hirdettek ugye? már akkor. Ugye? De várjál Tibor, rakon. valaki felismerte a hangulat nyomt ki nem, nem, nem. Sajnál, nem fog menni, mindegy. Oh, úgy, ezt halljuk. Úgy sem akartam sokkal többet elmesélni ennél. Azért, hányban volt ez? Fú, ez egy 78 70-80 lehetett. Budapestországban? Budapestországban, Rákusz Palotán volt a műhely, ott az M3-as, ahol bejön. Aha. Fantasztikus volt. Ez volt a Kárpitos közi? Oké, okay. köszönöm Tehát, hogy tényleg szezonja lenne most már, <coughs> ugye nyilván, nagyon sok új hallgatója van a műsornak. Hát azáltal, hogy most új műsoridőben jelentkezünk, ez, tehát ha, ha belefutnánk, még egy ilyen kör vagy rövidítések. Mert ezt, ezt valóban ez így végigjártuk. Hát Lesz, figyelj, szülötnek minden vicc De Egyrészt meg szerintem annyi rövidítés volt, hogy nyilván olyanokat, hogy közért. Az, hogy az sztk most nem tudtuk, az annyira szegénységi bizonyítvány. Lehet, hogy ez, ennek a rövidítése, szegénységi tizonyítvány. Jó estét! Kész jó estét. Én vagyok az Igen, igen. Hát akkor én nem önöknek, hogy mit jelent a TMK, mert itt az úr nem tudta. Az nem nem, az tudjuk, az tudjuk. az emberkarbantartás. ESTK-t. Mit tudat? ESTK. nem az estk a TMK-t. Nem azt tudtuk, nem azt tudtuk. Igen, és akkor miért nem válaszoltak neki? Te válaszoltam. szótok. meg nem, tudjátok, mondjátok meg fiúk, mit jelent a TMK? Nem, az ESTK. Jó, köszönöm szépen! Kész is. Ezt mint ez, Megy egy fogok kapni? Miért mindig én kapom? Engem akarnak mindig lepofozni. Azért, mert rossz hogy a hallgatókkal. Nem. De igen. Nem. Hiányzik belőled az együttérzés. is spohárba, kérdeci vízfél. Igen, ez azt hiszem a mai a az alapbölcsessége. Na, ugye megtanultuk azt, hogy nem eszünk nugátot, Innentől kezdve nem is több sört. Ne vegyél akkumulátort. Soha többet ne vegyél akkumulátort. Én dolgoztam egy olyan gyárban, ami... Akkumulátort miért is? Ne? Azért, mert ott ugye... Várja, itt egy hallgató. Jó estét! Haló! Jó estét kívánok! RTK egyenlő szakszervezeti társadalom biztosítási központ. Nagyon kedves! Köszönjük szépen! 586. kódala a helyesírási kéziszolgára. Köszönjük szépen, uram! Minden jó! Viszontlátásra. Szóval ott az akkumulátorgyárban van egy olyan folyamat. Nem, mert hogy te voltál ott? Igen, van uh -huh. egy olyan folyamat, amikor a, az ólomból, így nehéz fényből csinálnak ilyen, ilyen ólom tömböket, ami teljesen úgy néz ki, mint az aranytömb. Uh -huh. Azért, hogy ezt aztán könnyebben lehessen feldolgozni, és ezt ilyen óriási olvasztókemencébe beadják az egyik oldalon az ólom egyik formáját, és a másik oldalon kijöntik az ólomot. Az ólom tömöket. alacsony hőmérsékleten olvad, nem? Igen, de hogyha valaki beleesik, mondjuk 18 tonna, Forró ólomba, Aha. mert hogy ez megtörtént, és akkor utána kimentőtték kokilába és minden egyes ilyen kokillára, egy ólomtömre ráírták a nevét. Ne hülyeskedje meg. De, már. de, ne vegyél akkumulátort. Pszichó. Most olyan dolgot mondtál, hogy, hogy az nem ér, hogy 21.57-kor előjössz egy ilyen történettel. És, és soha Aha. nem voltam gyárlátogatáson. Aha, igen, so hát soha nem vittek. Milyen iskolában Általános iskolába, ott valószínűleg azért nem, mert az egy ilyen elit általános iskolának számított. elit képző. Hova lehetett volna vinni a gyereket? Párt központba? <gül> Országházba? Na, ez Igen. lesz belületek gyerek. a És aztán okolászter. gimnáziumban, meg, meg uh, szintén nem vittek minket. Valószínűleg rájöttek arra, hogy 24 fiút nem érdemes elvinni semmilyen gyárba. Addigra már el úgy volt se, döntve. Úgyse úgy két kézzel akarnak, vagy kétkezi fizikai munkával akarnak. Mink Addigra már készíteni. el volt döntve a vezetőkről ki az új rendszerben, vagy a régiben. Aztán változott a világ, ez volt az addig jó Kádárja. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Elköszön Bab, Pszichopeti és az önök alázatos narrátora, a de Miklós. Azért mondtam V. Nagy Gézának, hogy nem tudjuk még, hogy mi lesz jövő éten, mert beírta a fórumra kérdésként. Ugye a múlt héten már tudtuk, hogy egy állatogatás lesz, de, és most tudjuk, figyelj, december 23-án mi legyen? Tehát. Tehát nem csináltunk depressziós műsort, nem csináltunk karácsonyi készülődös, az még ilyen fábris. Na, ha valami, akkor az depressziós De, lenne. Ugye? Tehát akkor, akkor mi kérd, kérd, kérd, hogy a hallgatók kiesnek az üzletekből, és akkor az, arra Ott kellene... az autóban, mert mennek hazafelé, iszonyatosan nagy csúcsforgalom mindenhol. Utálják az egészet, és akkor még beszélni is kellene a karácsonyi készülődésről, ami nyilván más lehetett akkor, mint most. Persze. Persze, legyen popzene. Legyen. Vagy legyen pályaválasztás? Azt szerintem hálás lesz. Melyiket az 5000-ből? megmutatod a kezed, megmondom, hogy zenész leszek, vagy számolás. De az az egyszerű lineáris műsorszerkesztési jel, amit én annyira utálok. Amin jó lesz. estét! Halló, jó estét! Én csak estét. javasolnám, hogy szaloncukor, csoki és egyéb karácsonyfa díszek beszerzése a 60-as, 70-es években. Úgyis csak csokiról ábrándoztam. Fölérjük a listára, jó? jó. Nagyon kedves, köszönöm, köszönjük. Köszönjük, viszontalásra. Mi van? Nyabé nagy írt, egy e -mailt. Minden rendben van. Egy hét múlva találkozunk, addigra kitaláljuk, hogy mi legyen viszontlátásra.